Egu berri kantu zeuskal artistak zuzenean, egu erditaik horremata arte. Ongi, torri entzule, hemen, egu e, berri kantuz e, saiarekin segituko dugu aste ontako azkena dugu, eta azken egun ontarako hane Garzia, gombidatu dugu gurera eta plazera hondiz. E, hemen dugu, e, estudietan barrena, egu ardion, hane? E, egu ardion, bai, esturrik asko. zara, uh -huh. baina ez zara, ondarri bizi. Itzuli berri naiz. Itzuli berri zara? Bai, aste honetan. Abai, bai, amar urte eta gero Itzule nahi zerrira <laughs> Itzultzaia Ogibidez? Mm -hmm. Bai hori da Baina musika beti ondoan Bai <laughs> Nire Ogibidea da bat eta Zaletasuna besteaz mm -hmm. bai. Baina beti letren bueltan Beti bai. Itzultzaia izan nahi zenuen ere? Beste afizio bat duzu? E... Zer barkatu? Itzultzaile izatea ere zure bai, afisio bat izan. Bai, eta gainera, e, duela gutxi, bueno, ez e, karrera amaituta gero pentsatu nuen, ni nola hasi nintzen itzultzen eta izan zen, hamabi urterekin hasi nintzelako gitarra jotzen, aitak aitasi aita zitzaian erakusten eta eh, beti obsesionatu naute, eta ordan badaukat kuaderno bat non pegatzen dituen inglezezko letrak eta joaten nintzen begiratzen ze esan nahi zuten hitzek eta Karo, orduan ez nuen itzulpen ariketa bezala ikusi, baina bada, itzul, joaten nintzen itzultzen. Eta gaur egun badaude, kanta batzuk zeinekin desan dezakean, kanta honekin ikasi nuen inglesezko posesiboa, <laughs> taulako frikadak. Orduan, <laughs> em, lotuta jundira. Bai. Uh -huh. Lurra taldearekin ezagutu zintu zure lehen taldea izan zen. Mhm. Uh -huh eta irudisko, harga itaratu dituzu taldearekin, e, beti bihotzen gordeko duzun taldea. Bai, lurra azkenan izan zen nire atea. E, musikaren mundurako, sandizuan bezala nia zen nintzen gitarra jotzen bat urterekin eta amabostekin irungo musika eskolara e, joan nintzen. Glaseak hartzeko ez, hartzera eta, eta bertan ezagutu nire muguru zen nire irakaslea. Eta bera izan zen, ate guztiak e, zabalduz zizkiana ez, ba, berak lurra da proiektua buruan zeukan, gustatu zitzaion ere hau txea eta, eta proposatu zian sartzeko. Eta nik esan behar dut, erabat inkontziente nintzela, bera, bere em, fama edo ibilbidearen berri gutxinekien. <gülüyor> eta, eta izan zen, lurra izan zen, ikasketan bat eta atea. Bai. Bere babesa sentitu zenuen. Bai, bai, babesa, eta em, ba azkenean berak jaba zeukan ibilbide bat eginda ez, horturako, eta nintzen pipiola bat, oza, mazazpia, mazai urteko gazte bat ez, eta, eta ba, nigan konfiantza jartze hori eta, eta preste gote hori, ba, Askorik ezakien, edo formakuntza onderik ez Norbaitekin proiektu bat egiteko ba, bai, ba besasen ditunen, erantzukizuna ere, baie. Eh? <laughs> baie, Aztapenean, gitarra e, jotzen ikastera joan, baie txinien, miena horreire deskubritzen nuen zure ahotsa? txea? Mm, beti ganik, abestu izan dugu etxean, e, fam bi familiak, e, bi alde, bi adarrak edo kantariak dira Norbererara, Haman e, familian korotan eta ibili izan dira betidanik. Eta amaaren ametsa izan da betigu korotan aritzea hori etzen gertatu. Baina, baina bai, e, betidanik abertu izan dut. Eta pixkat instintiboa zen, e, ez nuen ere burua ere kantaritzat. Hamonak ben izan zian, txikitan, etzula ustenik ondoa ez <laughs> Eta... Ba, ez dakit, bai, jendeak esateizu gustatzen zait, ez zer, baina ez nuen nik planteatu ere musikan sartzea, e, ba, enigok planteatu zidean arte serioski, orduan ez duteuki nera betalde bat adibidez, bai. Bagaur, hane García ezagutzeko, aukera izanen dugu eta egu berri kantuz saioan, e, zuzenean ere kantu batzuk eskeniko dizkiguanek e, gure plazarrerako, zehigia da, e, azken aldiontan, ez zaitugula, eta hula gainean e, ikusi, e, noiz izan zen, zure azken holtza? Ba, inigo muguruzaren omenaldian, e, bueno, eta gero igual pare bat, Es e, gero eman hondarribiko gaztetxea zabaldu zenean bat, baina egia lurra utzi genuenetik pixka pizka bat aldenuta edo beste gauza batzuetan ibili naizela, ez nuen euki fasen erabe hori erabakitzeko ze musika mota ta zein nahi nuen ez, eta pizkat pasatu dut gero. Mm -hmm. Lenengo <laughs> talde serioa irudisko eta orain <laughs> pentsatu dut, zein nahi dut ze egin aidut eh bai. Eta arte honetan ere beti kantuak, e, kantu engoltan aritu, zara? Kantu zonbaitzu ere sortu dituzu? Bai, ba, egia asean, azkeneko aldean aukera aukidut lan egiteko azkeneko urteetan e, musika ariburuzko proiektutan izan hemen antxetan edo e, bidegurutzean saioan ere ibile nintzen lanean, eta egia da, musikaren bueltan ibile nahi zela <laughs> backstagean edo gehiago, ez? Mm -hmm. Eta, baina, bueno, sukaldeko lanetan edo esaten dena. Eta, horren ez daka zaukatozo argi eze proiektu motan hainuken, gaur zuregon bitari erantzutean pentsatu no bueno, joango nahiz, ba, proiekturi gabeko musikari bezala, hoiek ere, badaude, daude, ba gaude, eta mm -hmm. eta oraindik ari bidean edo egoz, egozte lanetan, sukaldetan, lanetan ari gerenak, ez? Eta uste dut, Ba, bueno, importantea dela. oraindik proiektu finituri gabe dauden artista ere kontuan neukitzea batzutan. Ba, horeindik kantuak baitituzu eginak onduak, e, horietako hiru eskainiko dizkiguzu ga. Bai, iru nereak, e, eta, bon, baina ez ditut inon, bueno, zuzenen agian bat emat dut, baina urztut esetz, eta ber, bertxeo bat gero. Bai. Lehena, aurkeztuko diguzu, joan bai, zein da? E, M deitzen da, bueno, letra edo M, E, E, E, E, E, egin ba, una pixkatola Jolasean eta berreferentzia egin nahi neon ba, mm, ez bakarrik emakumegaren noi edo emakumea sozializatuta gaituztenei baizik eta gizartearen alde emeari e beste horri eskatzen zaion hori horri buruzko kanta bat. Ba nahi duzularik kitarra eskuan duzu ta intzungo gozaitago. Eman de Naeme, Eman de Naemen, Eman de Naemen. Eme zaindu desira Eme zure aldetira Nor duzu begira Zure gorputza egida Zaindu desira Nor duzu ba, begira Zure aldetira. dugu anegartia zuzenean Euskal irratietan eh, esan du, esan di guanek proiektu digabe etorri dela ona, baina eh, kantu bat zituen etxean gordeta eh, kantu batekin arizarenean zarenean eh, jolas bat da zuretzako eh, eh, kantu batek eh, denbora asko eskatzen du eta biurgune asko izaten ditu denboran Neri gertatzen zait bueno, e eh, Proiekturik gabe biltzen, arrazioetako bata gauza desberdinak egiten ditu dala, idatzi, horrein lagun batekin eman aldi bat daukago ere bai, e, poesia rezitatuarena, eta e, dantzatzea ere gustatzen zait, eta bueno, e, gauza desberdin asko egiten ditut, eta horrek dakar e, ba, konstantzia falta bat nigan oso karakteristikoa dena. Orduan e, edo zer sortzerakoan impulsoa bulkada oso importantea deneretzat, se pentsatzen badut ez ateratzen. Eta egiten dituan gausetako bakoitzan bulkada hori horri bide desberdin matematam martzaio eta musikaren kasuan e, gitarrarekin jolasten haste naiz bilatzen dut jolas batez kantu honen kasuan da holaastea eta gero melodia ni joa botatzen eta e, gero letrari dago kionez idazte asko gustatzen zait, baina letrake egitea oso zaila irbitzen zait. Beti, orduan, e, egiten du da adiez musikari batzuk esaten dute melodia beste dutela zingles edo olako sasi ingles batekin nik egiten dut zuzenan eaz ateratzen den e, eaz eitz ateratzen den matzutan da bat eta gian nagor buklean eta gero ateratzen da beste zerbait baina normalean E, abiapuntua da gitarrarekin jolas bat, izan daiteke balauak akorde edo golako e, meloditxo bat edo jolku bat sokekin eta, eta geroa ba, hori. hititza ateratzen dena da eta gero hortik tiraka beste guztia dator. Mon mm hitz -hmm. e, bueno, bat edo esaldi bat izan daiteke eta, eta pixka bat instintibokiaritzen naiz, Saiatu nahiz, bueno, kantuko klaseak hartzen ditut ez darrian minez egiteko, eta gitarra ere landu dut e, urtetan zehar, baina ogiada kostatzen zaidala, geroz eta gehiago jakin, batzuetan jakin zauri niretzako da blokea. Ze agian nahi dut leku konkreturen batera joan, edo nahi konuk ezak izarrekin, eta saiatzen naiz izore egiten, ez, ez zaitain besta teratzen taliz, ba saiatzen nahi zen hanpiskabat juiziori gabe... Zer baite egiten, irubitzen zait, nik behintzatobeta funtzionatzen dudala. Eta noiz diakiten duzu kantua, bukatua dela? Ez da, e, aurkeztu behar duzunen. Bai. Gaurre adibidez ekarri duan ekantutako baten letra, e, ez da gukatuta, e, emango dut modu batera, badakit nondik, nondik doan, eta badakit zerresan nahi duen, baina, baina bai, sartzen aiz kantetan kostatzen zait, letraluzeak eta deskriptioak egitea, orduan askotan dira, mantrak, mantrak errepikatzen direnak eta, eta, eta zaur txenoa, bai. E, emozioetatik giotzen duzu gehien bat? Mm, bai, bueno, bai, ez, eh, kostatuko litzei dake, eh, eh, zerbait, idaz, arrazionalki jaiatzen aizenan ez, Ba, ez nuke esango ere emozioetatik, ez, Mi, instintutik esango nuke. Sen, senari ustean dudala lekua, ez, ere, ez dut pentsatzen emozio konkretu bat, edo kon, emozio konkretu batetik e, idatzi nahi dudanik. Da gehiago ea zerratera den eta pixkat o, uste dut hortik ematen dudala nere onena gero eh, senak edo, bulkadas ateratak hori findu behar da, talandu behar da tatira, eta tira eta hori da. Testu <tusurra> ingur bakasko eragetan du? Um, nere kasuan, esan dizuan bezala, eh, hainbat esparru lantzaren aldeona da, elkarre likatzen dutela. Eta gero bakoitzen atera dezakezdu laz droi desberdina. Orduan, eh, nere kasuan, Eusango nuke aldea razionala edo diskurso politikoago bat adibidez, ez duala musikan aterako, ez, ez dutza idalako horre agian idazketan edo zuta gintzan ateratzen zaite alde bat punkiagoa eta eta poemak idaztererakoan bai agian aldarri politikoagoak edo zuzenagoak ateratzen zaizkidala eta musikaren kasuan e, iruditzen zait ez horre Destu inguruak, monoagian bueno, agian neregoerak edo baino musikan iruditzen zaik gehiago direla gai orokor batzuk e, zeharkatzen sehartzen gaituztenak gaur egun izan daiteke nere ardura sare sozialekin edo e, gizarte honen harreta faltarekin edo eta eta igual hori dago presenteago musikan geio olako gauza zaki sentzu ondori daukan esaten nahi, nahi zen uneak baino nahi, nahi. Em, Esan nahi dutez, es ditu identifikatzen gaiak eta gerozaten kanta bat batean gingo dutoniburuz. Mm -hmm. bai. Esan duzu ere, instintiboki ateratzen dela, noski ba ingurune honetan, bai ala bai bizitzera beraz, horrek eragingo bai, eh, bai. godu bai, bai. Eh, ondoko pieza aurkeztuko zen ego ke? Bai, da momentuz <laughs> zubi. Eta... Lagun batek esan dit dela entzun ditan kantarik poperoena. Ah, bai? <laughs> bai, aurrekoan ensaiat du nonen esan zen, hau da, esan joan, hau edo beste, hau joko guti hau hau poperoa da eta, bueno, poperoa ezeko, bai. Eta adiez kanta honen e, oinarrian dago em, ia egon zehontziren uoldeak e, Nafarroan, Nafarroan? Ia, esa que no negoncen baina bueno, teleberria ikustenare nintzen eta eh satariak erdera sent teleberri, satariak esan zuen los puentes en ustuz battanen zela o lizondo. E, los te, puentes de aquí ciegos. Eh, ba beteta zela ko zure beteta, es, zuiak itxu, itxu daude. Eta, eta horrekin geratu nintzen eta hortik e, abiatu zen ba kantau. <risa> Bainzungo dago <dugu, risa> mesenen. Bain. Anaga fiamenne zuzenean neuuber kantu saian zui batticu beste Barche subi, kantua entzun berri beguna egu berri kantuz eh, saio honetan, eh naiz da eh, eh urrats hori ezeman, ane gurekin konfaktitzen baituzu, ba orain eh eskudartean dituzun kantu hauek eh, ikustut, eh letra aski erekeak badirela, eh, norberek bere egitea gustuko duzu beti kantua. Eh, ba, bai, urzut musikak hori daukala, ez? Eh, eh, bueno, nik eh gero eh, Itzulpenik asketak bukatu nituenan, kulturrik asketak egin nituen, eta kulturrik asketak dira azkenan, kulturproduktuak, ba, beraien testu inguruan, aztertzeko tresnak ematen dituen, eh, ba, jakintzarlo bat edo, eta eh, lan, amaierako lana edo egin nuen blus abeslarien inguruan, blus abeslarien makumen inguruan, eta beraien letren eta besten zituzten eh, kanten inguruan, eta Ba, irakurrenuen gauzen arabera azkenan, kanta bat kolektiboa izango da beti, abertzen duzun momentuan, ez? Eta egia da, musikaren industriak hori erabiltzen duela, e, ba, gehiago eros dadi, dadi, ez? Baina uste dute ezin dela ekidin. Posible duzu, are gehiago fortsatu ez? Eta maitasun kantetan, zuetani, biburu zari bagara, mm -hmm. zuetani hori beti da, norbere, e, zuetani. Eta uste dute musikariok hori ezin dugula ekidin. Eh, bai, eta gainera uste dut letrairekien alde da azkenan e, nik ez dut mainta egiten, e? gauza da egin ditu da letra geiago sehaztu, kostatzen zaiz. <risa> Baino bide batez, ba irudiak sortzen badira eta norberak eh bereganatu baditzake ba, bai gustatzen zela hori, agianen gero eta ez daizu persona bat, eta jo, hau, zakizerta, zakizeri buruz ez, eta, eta edo irudia, etorri bai, zait, eta ez zu, jo, ba, ez nun hori irudikatu, baina zuk irudikatu baina zu ba, ondo ongo da. <gülpidik> bai, bai, bai. Uztut, beste garai batean agian em, lurrarekin eta saiatu nintzen, eta ingerituen letra politikoak, em, ba, ekialdeko emakumei buruz, edo Saharako aurrei buruz, eta emakume maltratatu eburuz ere, bazegon baten bat, baina urztut, edadearekin bihurtu nahi zela em, nola da, Eta iruditzen zait, bueno, holako letrak eta beste Realitate bat buruzko letrak egiteak baduela bera arriskua edo bintzat norbera ohartu behar dela nondik idazten duen eta eta beti dagoela arrisku hori bagian beste baten realitatea murriztekoa edo dramatizatzekoa eta gaur egun uste dut ez nukela kulturik egingo momentuz. <risa> e, esan duzu kantuakor dituzula, baina e, oraindik ez dakizula, ez, e, nora iritsiko diren kantu hauek, hala e, ere amets bat duzu, ez dakit, e, talde bat e, sortzaren ametsa, edo bakarlari gisa bide baten ir, i, irekitzeko gogoa? Ba, gogo eta asko inu torri buruz ere bai, eta uste dut demorartu bai jakiteko edo benetan E, nahi nuen lekutik e, egitekoz e, neri jende horrean aritza gustatzen zait e, sentitzen aiz e, gustora e, ez daukataz maundirik nahiko azait ogitamar pertsona adi ukitzeakin ze, bueno, ba, badakit egiten duena nahiko lasaia izango dela eta orduan ba, ba, bueno, areto txikitan eta aritzakin zakatara zorik zorionez asken urtetan ezagutu dut jende pila bat musikari pila bat Em, bai, jaiz kolaboratu nuen eh Pascal Irigoyen eta Maite Iribarnek egin zuten bainolet eh seriaren soinu bandan mm -hmm. eta hori sentzen kriston plazerra ba holako jendea ezagutzea bi musikari hitzel dira em dira musikaren artizoaak eta gustatuko litzakeena da ba aritzea eta egia da zai egiten zaiala eta gaur egun musikaren industri, eta euskal musika nora dago ikusita Ez du alan ere gurea irudikatzen proiektu bat, defendatzen, eh, badisko bat ateratzen talde batek egin barduen guztiagin, ez, promoa, jugun, eto horri ezak izer. Enaiz horrik guzten, eta aregutxeago bakarlari bezala. Ordun, babai, talde bateuk itza, talde handi bat behar dudan, perste persona bat edo bi, eh, ez dut gehiago behar. Baina, baina bai, uste dut kolektiboak guztatuko litzei E, aritzea ze zure izenean joate erantzukizuna hundia da gero ere salgaiaz uzara zure izena da eta eta nik behintzat kolektiboki egiten ditu gauzetan ustutu beto aritzen eitzela eta nina eusoguro egoten eitzela bai uhum. eta sentitzen dudanaz e, gehi da jendearekin partekatzea disko batetara iristea baina bai. zuretzako zure kasuan Bai, sorkuntzan... Kertatzen zait, kostatzen zait, laxan dizuna, kostantea izatea ez, eta eta baidazketan ere bai, kostatzen zait, e, zerri finitzoa, zerri bukatzea, em, eta azkenan, formato fisiko batek, izan liburu bat, izan disko bat, ematen dizuna da, bukaera bat, zateko, hau bukatuta dago da, otori, hemen daukazu ez. Eta nik uste dutzen zu batean, beharrezkoa badela. Gauza, gero... Ba, definitu gartutu laura hori, eta hortako ez nago lain prest. <risa> <risa> Baina, bueno, ezakite, ez dute esango, ezer egingo ez dudanik, ze nork daki. Ez zerregingo dudanik. Bai, hori beti, arrieskutxo izatzen zaten da. Bai, eh? bai, bai, bai. Gure torkizuna da, ba, trazatzea. Ba, entzun dugu goz, irugarren bai. kantu eta azkena, sorkuntzari da gukionez? Bai, laugarren nahi ngutu ersi Hori ba. da. Honek, <risa> <risa> eh, bai, hau daitzen da, goz eura eta hau dan, etako joditu dan artean bueno, esan den lengua ere bai miño honen que dauzka bi urte horrela kanta honek eta ditu vuelta, eta vuelta, eta gustora hago bai, <laughs> pantzungago esane emena saula zehau zea zen naigu goze hau. Ammila esker,e hemen ez zuzenenari gara euskal irgatietan egu berri kantuz saioan bururreatzenen. Hari gara, ze Hemen aste astea oso gustura iragan dut. Ondoko astean eh, Majinez Gorostiaga hartuko du lekukoa eta hor beste hainbat musikari izango ditu gure artean, gure plaserrerako. Eh, horche entzun ditugu hiru kantu, sortu dituzunak baina azkenaldian ere ikusi zaitu Gaurrikaren ga, kantuarekin ez da? E, Proposamen ana no lalduzitzaizun. Um, ba, nerea ezagutzen nuen, nere horbizu. Ba, eh? um, batera egun ginen, azkenean aurrera atera ez den proiektu bat lan zen. Eta... Eta hortik ezagutzen genuen elkar, eta berak deitu zidan. Berak... E, ba, berari guztatu izan zaio nerea hotxa. Eta deitu zidan 2008ko udan. Eta nik beha etxesan e, Garai hartan usten nuen agian... E. Jodituen kantua bekin, dara matu beltaka demora bat eta pentsatzen zer egin. Eta, eta bueno, demora hartu dut eta azkenan erabaki nuen euroa ez presionatzea. Eta nerearen e, zera proposamena eluzitzen, justo nengoen egalor zer egin, ez Eta sa nioen baietz. Eta izan da, esperientzia e, oso polita oso kurioso ere bai, entzutean ere hau txea pixkatalde guztitan <risa> ez <es> usto hartzen <risa> bai, egia da haundia dela korrikako bai. kantu batean aritzeak gero ondorioak ere izango ditu, ez pentso dute hortik aintzina ezakit proposamenen bat iritsi zaizun edo edo hendea inguruko erranez, zerbaiti marduzu musikan etzintzera hau lagun no? bai, hori e, aspalditik Korrekaren arira da, dut azkenean kantari kolektibuazen ez zere. E, ez, bueno, anari ezaguna, aski ezaguna. Nik e, neuken sensazioa esaten no, jenek esango, zein da tipa hoz, <gülüyor> zein hundik altera da, eta eta euken batzutan jolasten dudala hortara ere e, ez. Ez oso agerian egon, e, baina, bueno, uste dut e, alako atera beharko nahi zera. <gülüyor> e, bai, inguruko... Inguruan ba esan bezala azken ikurtetan jende asko ezagutu dut. Musikan aritzen dena eh maila oso desberdinetakoa, ba bidegurtzean ezagutuen Galder, Izagirre edo eh e, eta bai beste arlo batzutan, baita ere, bai urzut e, lagun batzuk ez zertzen zaiz daude, ez? Baldintzak badauzkat eta hori da. Jende asko ezagutzen dute eh irrabatu nezake eh Neiko eh ez aqui ser enseinaón sinutesan eh baina bueno gaur hona etortzea izan dela holako pauso bat ateratzeko ikusiko <laughs> dugu orduan baldintzak badituzu eta eh baliabideak ere beti hor izaten dira ez eh kezke, kezka hundienetariko bat ere hemen eh, Euskal Herrian gaur egunean balez eh, musikatik ezin bai kara bizi edo ezin baitzarete asko bizi mm -hmm. Bai, nik em, zentzu hortan egia, enuke lan nahi. E, eta sorkuntzatik orokoran, enuke, bueno, heinbaten bizigin naiz, e, itzultzaia naiz, ogibidez eta testu, testu gintzen ere ibiltzen naiz, gidoi lari lanetan eta bar. E, eta iruditzen zait hori izango balitz, musikari izatea balitz, e, nire ogibidez bakarra, em, nik sufrituko nukela deslia que la labunduko sortzen eta gero ba ezagutzen ditut e, hortan sartu diren taldeak eta bueno hemen antzetan elkarrizketatu ditugu batzuk, ez? eta eta ni ez na opreste egiteko beraiek egin bar dituzten zenbait gauza. Ez gaizki luritzen sai zalako, eh, baizik eta zuala kor ikusten ere burua, o sea, sozial eta promocionatzen adi egoten zer salduko den eta zer ez, eh, ez dakit. Ogun intzen durangorako azokara, ez? berriki eta eta hor ikustenuen nahiko argi musikari artisauen eta musikari empresarien arteko aldea ez eta ez dute esaten e, bueno, txarrera edo ez baino nahiko arki da hori zerg saltzen duen eta zergatik oso diseinatutako produktuak dira, aztertu dutenak ze saltzen den, ze musika mota egin, ze publiko erakarriko duten eta bar eta gaur egun bizibidea tranei bauzu musikatik pixkat neurri batan ego bestean hori egin beharko duzu Eta ni ez dago prest. Orduan, bai, guztut, sorkuntzaz bizitza idealizatzen dara ere, bai, irutzen zaitu oso gogorra izan daitekela. Eta no, nola ikusten duzu euskal musika egintza orokorrean edo aberatza, nitza, edo... Oso. oso, oso, bai. Azken urtetan hori bidegurutzenen, eta gero, eh, bueno, nahi zerratian ibelen nintzen eh, musika pilulak egiten, hemen antxetan ere, bai eta gustaten zaita asko, asko egotea alde horretan ere, e, bakste horretan edo emene irratian edo, ze apreziatzen dut asko zobeto dagoen hori, eta iruditzen zait gure musika pandora marietzai hola ezer falta. E, bueno, bai, falta zaio feminismotik tiktik desente barkatu, baina esan egut musika generoi dago kienez. E, iruditzen zait denetik dago, talde oso oso anitzak, talde oso komertzialak, talde oso undergroundak, eh, haotx, oso potenteak, oso bereziak, eta iruditzen zait, askotan ez dugula apreziatzen, eta gero iruditzen zait, eta hau durango nere ikusi nuen, jendea doa ikustera ezagutzen duen hori bakarrik, Ahotsenean... txenean... Eh, Otxenera sartu ginen, e, konzertu batzuk ikustera, eta oartu ginen, kristoni jarra zegoela, baina ezaguna den talde bat entzata hori normala da. baino iruditzen zait, falta egula ikusle hori, kuriosi da de pixkat, ez? Ezagutzen ez dugun hori, eta hain errexa, entzuteko hain errexa ez den hori e, ba, pixkat ba, hori harakatzeko, ez? eta... Baina duzu uste kuriosidadetik arata ere ikusgarritasun faltagatik ere badela, e, ba talek ez baitute e, nun e, erakutsi beregana plataformetatik at? Bai, egia azkenan Azkenean egia, irutzez euskal kulturan talde gutxi batzuk masiboak dira. E, ba, zetak, etese, gatibu, bulego, e, izaro, bueno... Xa nahi dut, ez dut esaten txarrera ere, baina bueno, haiek dira azkenan akumulatzen dutenak, ez ikusle ikusle parte handi bat eta iruditzen zait horren fokatuta gaudela, hoiek plataforma asko dituztela, e, ikusugarritasuna tabar eta ondoan dagola agian beste norbait. Zerre txikiagoa egiten, eta, eta beste asmo batzuekin bat ere bai, ez? E, agian ez dula izan nahi, e, talde guztiak ez duten nahi, e, miloika saldu uste dut. Baina, bai, iruditzen zait, hain masibo ezen horri leku ematea falta dela eta iruditzen zaitu la kolekuta man hemen saiatzen nimen zate atzen, haize, ba, hain ezagunak ez diren taldei deitzen, edo, em, eta ari haotxea ematen, zaskenean, aritzen den horren ikuspegia oso interesantea da beti, em, egiten duena, egiten duela. Eta irrati baten funtzioa ere bada hori. Bai, bai, haotxea e, ematea, gainera iruditzen zaitu, irratiaren e, formatua. Oso bonerias koorden ez ezu sorpegirikabea. <risa> eta musika ezkeranean, eh, musika irudirik ere ez du behar, naiz eta gaur egun ematen duen ezinbestekoa dela, mm -hmm. eh, irzan videoclipa eta tabar. Musika, musika ta berda entzun eta, eta eta sentitu. Bai, hori da. Lanzun gobertzea bai, irriketan ahoiak iteko. <risa> <beti Zer>. <risa> <beti humogan> ez da betirmuran. Ez da betirmuran es. Kurrengo batean izan dugu. Bai, kurrengo bai, batean. Kat <laughs> e, Powerren bertxioa da. Uh -huh. e, bueno, esan dizuen bezala letrakin oso obsesionatu eta egon ez beti. E, eta askotan egiten duan adaitzuli. Letraki tzuli. Ze horrela ematen du kanta originala ba dela. Gena gaje denoa, zut Ez da zuria izugarri gustatzen zizun kanta bat eta izultzen duzuenean nik mintzat aprobiatzen duzu orain kantauneria. <laughs> eta eta katpa horrek ez daki. <laughs> Baia. Baia bai. Eh deitzen da ingelesez metal heart, metal beats eta bueno, kanta honekin sentitu naiz oso oso identifikatuta beti. Agian dizuen bezaradinagor gorde gorde jolaxe horretan agertu ez agertu e, zer egin nola azaldu ta barrez eta uzte dute kantaro hitz egiten du hori buruz e, niretzat noretzat horri buruz hitz egiten du duzu. bai uh -huh. eta eta beste joko dizu bai ba oso nge ba naikozularik bai Zeruari izarrakiez Arrazoiak zer gatirekeez Antzestutako bokazi bakanka Hau da txantxa in that Metalbioz ez gorde Metalbioz ez dute merezideus Ba hor txe beraz bertsibe berra, eskine eh? <laughs> Eta, tira ba, gurtzeko tenorea badugu, hemen Euskari Gratietan egu berri kantu zen aritu gara solasan zurekin, kantu batzuk eskini dizki guzu. E, sorteko agu, eta orain, e, ba, ikizurte berria eldu dela, ez dakitzuk, e, e, zer eskatuko zenioke 2008a iruari? E, Lasaita zuna. Lasaita e. Hori duzu eskaz. Bai. Eta, iruditzen zaite, e, sortzeko azkenan pausa behar dela. Eta... orain esan dizut, e, etxe zaldatu berri nahiz, eta... Eta orain ere balkoitik itsaso ikusten da, endaia, endaia ikusten da, eta itsaso ikusten da. Eta ni hilazaitasun bian, nabil. E, behar dut pixkat, bazkenan autonomo bezala egiten dut lan, eta hori batzutan e, gogorra norbere burua sostengatu behar da. Eta horrek ez duzten tarterik pausa hartzeko, sortzeko, eta nahiko nuke lasaitasuna eduki, hain zuzen ba abesteko, eta hau txan gainan eri e, estresak eta asko erabiten gita hau txan, horren behar dut, pausa. Por, ba, la saita suna, poza, eta onena. Eupa dizugu, hemen 2008a irurako, eta besterigade guk hortan utziko dugu, eta erran bezala, eh, eluden astean segituko du, egu kantuz saioak, astelenean, hemen, guerditan, e, maginez gorosti garekin zortzi, taldea izango dugu, talde oso bat, hemen. <laughs> Teknikaria gurtuko dut, hemen, izango baitu lan eluden astean ere, eta aitor perez izan dugu gurekin, aste osoan zehar eskertzen du, dana eta besterik gabean plazar bat plazerran eta eskerrak esan uintu bai eraistearte hau sanangue para caluco anaizeta pago obrero oregati que egira te gida no ani egunero Esraz pasaki nire bizaboakro, Baina niru jo jonta zoren arte 0, goi 0 gozer, haiigan bezero, batzuetan nero, Beetan bero, Baina ez dut milagro ja handirik espero, goi 0 gozer, haiigan bezero, batzuetan nero, besteetan bero, Baina ez dut milabro jairik espero! Boizean doizunik beha dut, motibazio bila Eskara ez da ingelesa, haina ez dagoila Egon askotak pentsatzen dut, haude lai nioetila Ikkeuzdokat kulparik ez baina izabila Hauda haumakila, aditzkla sepila Itzak beste mila, animo mutila Ixtaten dute baina ez da hain fazila Hauda haumakila, aditzkla sepila Itzak peste mila, animo mutila Echatem dute baina ez da hain fasila <tipen> beria beria heri beriaren balada, Eskoldun begia jala da, Eskolerigia euskaldun begiaren balada Eskal Esskadun begia beria, Eri beriaren balada, Esskadun begia jala da, Esskaleriria den euskaldun begiaren balada hal da Eko ez badu zerbitxe. Egu beri kantuz Eusskagatietan artistak zuzenean abenduaren hemeretzitik hoita ha amagera erditaik horeema arte. Gurean izango diren artistak, Inez sinaga Andoni Aujokiegi, Kilimak, Isabe, Anne Garzia, Zortzi, Erramon Martiko Horena, Etxetaburu, Hiruri, ez utxegin euskal iratietan egu berri kantuz abenduaren emerezitiko itamarrera.